Kapitola 26. Brahmana Vako. třista Brahman. Vers 383. Chinda sotang para kamma kame panuda brahmana, sankha ranaka yagnyatva akatanyu se brahmana. Odetni prout toužení a snaž se zavrhnout smyslové požitky, bráhmane. S poznáním ukončení formací poznáš to, co je nestvořené, bráhmane. Verš 384 Jadá dva jesu dhamm jesu pára ty bráhmano. Atasa sabbi sangyoga a tanga čanti janato. Když tyto dvě věci bráhman překročí, pak všechna jeho pouta zaniknou u toho, kdo je vědoucí. Verš 385 Jasa párang a párang Párá párang navidžaty, víta darang visangyutang, tamahang brumi bráhmanang. Pro koho již onen svět, ani tento svět, ani onen i tento svět neexistuje, je prostý úzkosti a zbavený pout. Toho nazývám Brahmanem. Verš 386. Džajing virajama sínang katakit jamana savang ut tamahang brumi brahmanang. Kdo bez poskvrn prodlévá v meditačním pohroužení. Kdo splnil svůj úkol a je prostý zákalů, kdo dosáhl nejvyššího cíle, toho nazývám bráhmanem. Verš 387 Divá tapaty ádi čo ratte má bháti čanty má sanna dho Dájí tapati brahmano. Atha sabmahorating budho tapati česa. Slunce září ve dne, měsíc svítí v noci. Bojovník září ve své zbroji. brahman září v meditačním pohroužení. Avšak po celý den i noc září svým jasem probuzený. Verš 388. Báhita pápoti brahano, sama charyya samano tčati, babá matano malang, tasma. Babba to ty vůčaty. Bráhman je proto, že se zbavil zla. A sketa je zván proto, že žije správně. A díky tomu, že opustil vlastní poskvrnění, je někdo nazýván ten, kdo opustil domov. Verš 389. Na bráhmana sa pahareja, brahmana sa pahareya nasa mučita brahmano. Dhi sa hantarang, tato dhi jasa mučati. Nechť nikdo neudeří brahmana a brahman nechť nepovolí svému hněvu. Hanba tomu, kdo napadne bráhmana, větší hanba, když ten povolí svému hněvu. Verš 390 Na brahmana si ta dakin či sejjo, jadá nisid ho Jato, jato, hing samano, nivattaty, tato, tato, meva Nic není pro bráhma lepší, než ovládat svou mysl vůči tomu, co je milé. A do jaké míry se odvrátí od ubližování, do té míry se utiší jeho utrpení. Verš 391 Jasekáji neváčaje, manesá natidukatang, sangwutang, týhy, tanehy, tamahang, brumi, brahmanang. Kdo tělem, slovy a myslí nekoná špatné skutky, ovládá se v těchto třech ohledech. Ho nazývám Brahmanem. Verš 392 Jamha Dhammang Vyčaneya, Samma sam Sitang, Saka Chang Tang seja, ve bráhmano. Od koho jsi dostal poučení v Dhammě? Vyložené dokonale probuzeným, toho chovej v náležité úctě, jako bráhman obětní oheň. Verš 393. Najatáhy na gotýna, najatáhy ho ty bráhmano, jamhi damoče, so sučí, soče bráhmano. Ani splétáním vlasů, ani příslušenstvím klanu, ani zrozením se nikdo nestane bráhmanem. Kdo má však v sobě pravdu a spravedlnost, ten je čistým, ten je bráhmanem. Verš 394 Kinti jatahidumidha ajina ajinasátyyá Abhantarang ti gahanang bahirang parimačasi. K čemu je ti splétání vlasů, pošetilče? K čemu je ti plášť z antilopí kůže? Uvnitř jsi zamotaný, navenek uhlazený. Verš 395 Pank sukula dharang Jantum. Kisang evang vanas tamahang kdo se obléká do odhozených hadrů je vyhublý až mu vystupují žíly a o samotě medituje v lese toho nazývá brahmanem verš 396 na hng brahmanang brumi, jonyjang matte sambhavang, bhovadinama saohoti, sachehoti Sakinčano. akincanang anadana dánang, tamahang brumi brahmanang. Nenazývám nazívám nikoho brahmanem proto, že má urozený původ, z jaké matky se zrodil ožívá pouze ctěného jména, pokud si na tom zakládá. Nemá-li však nic a na ničem nelpí, toho nazývám bráhmanem. Verš 397 Sab sangyo dženang četvá jovi na saty. Sangátigang visangyutang, Tamahang brumi brahmanang Kdo odetnul všechna pouta, je bezbázně a oproštěn od připoutanosti. Toho nazývám brahmanem. Verš 398 Četvá nadhing varatanče. Sandanang sahanukamang, okitapalighang budhang, tamahang, brumi brahmanang. Kdo odetnul popruh a řemen, otěž a uzdu, odstranil závoru a je probuzený. Toho nazývám brahmanem. Verš 399. Ako sang vadabandhanče, aduthojo kanti balang balaníkang, tamahang brumi brahmanang. Kdo napadení, rány i pouta snáší prost zloby a trpělivost je jeho silou, toho nazývám brahmanem. Verš 400: Akodhanang vata vantang síla vantang dantang antima rang, tamahang brumi brahmanang. Kdo se nehněvá a je ukázněný, ctnostný a prostý píchy, kdo je skrocený a je vtělen naposledy, toho nazývám, Brahmanem. Verš 401 Vári pokarapateva ara gerivasapo, Jona limpatika mesu tamahang brumi brahmanang. Jako voda na lotsovém listě či horčičné semínko na hrotu jehly. Kdo na smyslových požetcích nelpí, toho nazývám bráhmanem. Verš 402 Jo dukka sapajanáty idheva kajamattano, pan bharang visangyuttang tamahang brumi bráhmanang. Kdo poznal konec utrpení, právě zde, sám pro sebe. Kdo odložil břemeno a je odpoután, toho nazývám brahmanem. Verš 403. Gambhirapanyam medhavin magga magassa kovidan mahang brumi Bráhmana Mudrce s hlubokou moudrostí, kdo rozezná stezku a to, co není stezkou, který dosáhl nejvyššího cíle, toho nazývá brahmanem. Verš 404 Asang satangaha tehi anága rehi čubayang. Ano kasari mapičang ta Tamahang brumi brahmanang. Kdo se nezdružuje s hospodáři ani spoutníky bez domova. Kdo opustil domov a je skromný, toho nazývá brahmanem. Verš 405. Nidhája Dandang Bhutesu, ta se sutávareji suche, Jona hanti naghatitama hang brhumi brahmanang. Kdo zanechal násilí vůči živým bytostem, ať slabým či silným. Kdo nezabíjí ani k tomu nenavádí ostatní, toho nazývám brahmanem. Verš 406 Avirudhang Virudhisu a te dandisu nibbutang, su anádánang, tamahang brumi bráhmanang. Kdo je prost nepřátelství mezi nepřáteli, mezi násilníky je umírněný, a mezi chamtivými je bez uchopování. Toho nazývám brahmanem. Verš 407. Jase há goče do soče mano makkoče patito, sá se poriva araka tamahang brumi brahmanang. Od koho vášeň i nenávist? Domýšlivost i pohrdavost odpadla, jako horčičné semínko z hrotu jehly. Toho nazývám Bráhmanem. Verš 408. Akakasang <t> kasang vinya <Mussolint> paning, Girang Sačemu dýra jáje Já je Tamahang kdo vlídná, poučná a pravdivá slova pronáší, kdo nikoho neuráží, toho nazývám Brahmanem. Verš 409 Jodhadig varasangva Anung Tulang Subha Subhang. Loki adinnang nádiaty tamahang brumi brahmanang. Kdo zde, ať dlouhé či krátké, malé či velké, krásné či ošklivé, ve světě nebere nic nedarovaného, Toho nazývám brahmanem. Verš 410 Asa yasana vidjanty asming lóki paramhič, Nerá sásang visang yuttang tamahang brúmi bráhmanang. U koho není k nalezení touha po tomto světě či po onom světě, kdo je zbaven touhy a je odpoutaný, toho nazývám brahmanem. Verš 411. Jasá laja na vidčanty, anja a amato tamahang brumi brahmana. U koho není k nalezení lpění, a je bez pochybností díky konečnému poznání, kdo dospěl k ponoření do bezsmrtnosti, toho nazývám bráhmanem. Verš 412 Jodhepuňanče pápanče ubho sangamu pače gá a sokang viračang suddhang tamahang brumi bráhmanam kdo zde dobro i zlo, obě tato pouta překonal a je prost trápení, bez poskvrny, čistý. Toho nazývám brahmanem. Verš 413 Čandang v vimalang suddhang, vip san nandi vilang, nandí Tamahang Brahmanam, kdo je jako měsíc neposkvrněný a čistý, čirý a jasný, kdo zcela odstranil zalíbení v pití, toho nazývám Brahmanem. Verš 414 Jo Mang palipat Duggang, Sangsarang Moha Mačega, Tino Paragato Džháji, Anejo Jo Akatankati, Anu Páda Tamahang Brumi Brahmanang. Kdo tuto nebezpečnou a strastnou pouť, kolo zaslepenosti překonal. Kdo překročil na druhý břeh a dlí v meditačním pohroužení, Kdo je prostě žádostí bez pochybností, odpoutaný skrze neulpívání, toho nazývám prahmanem. Verš 415. Jódha kami paantvana a gáro Káma bhava pary kínang tamahang Kdo zde, opustiv smyslné požitky, odejde z domova do bezdomoví. Kdo zcela odstranil smyslné bytí, toho nazývám bráhmanem. Verš 416 Jodha tanhang pahan Aná gáro pary tanha bhava pary tamhang tamahang brúmi bráhmanang. Kdo zde opustí v toužení, odejde z domova do bezdomoví. Kdo zcela odstranil toužení pobytí, toho nazývám brahmanem. Verš 417 Hidva Manusakang Yogang, Dibbang Yogang upachega, Sabba Yoga Visang Yuttang, Tamahang Brumi Brahmanang. Kdo opustil lidská pouta a překonal i pouta nebeská, kdo je zbaven všech pout, toho nazývám Brahmanem. Verš 418. sta osmnáct Hitva ratinče a ratinče, síty bhutang nirupading, sabbaloka bhibung virang, tamahang brumi brahmanang. Kdo opustil libost i nelibost, kdo je vychladlý a nic nevlastní, hrdina jenž přemohl celý svět, toho nazývám brahmanem. Verš 419. Čuting jo vedi satanang uppatinče sabaso a satang sugatang Budhang, Tamahang brumi Brahmanang. Kdo zná odcházení bytostí a jejich znovu vystávání v celistvosti, kdo je bez lpění, Blažený a probuzený, toho nazývám Brahmanem. Verš 420 Gating Najananti Deva Gandhab Manusa, Kíná Savang Arahantang Tamahang Brumi Brahmanang. Ten, Jehož směřování neznají bohové, nebešťané ani lidé. Kdo je oproštěný od zákalů, zasloužilý, toho nazývám bráhmanem. Verš 421 Jase čepat madhye janatthi kenchanang akenchanang anadanam tamaham bruh mi brahmanang kdo nemá nic před sebou za sebou ani mezi tím kdo si nic nepřivlastňuje a na ničem nelpí toho nazývám brahmanem Verš 422 Usebhan pavarang vírang, mahi sing vičitá vinang, anej džang kang buddhang, tamahang brumi brahmanang. Kdo je vůdce a šlechetný hrdina, kdo je velkým zeřecem, jenž nad vším zvítězil? Kdo je prost žádostí, očištěný a probuzený, toho nazývám bráhmanem. Verš 423 Pubbi nivásang jo vedi saggá janče pasati a to džáti kajang pato abhyňá vósitó muni. Sab sanang tamahang brumi brahmanang, Kdo své dřívější životy poznal a nebeské světy i místa strádání uzřel, kdo konce zrozování dosáhl, a je modrcem s dokonalým poznáním. Kdo dovršil vše, co lze dovršit, toho nazývám bráhmanem. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavésako. Tuto i jiné rozpravy si můžete přečíst na webové stránce Pandita.cz v sekci knihy. Nyní čte mnich Ašin Sarana. Nahrávka byla pořízená ve studiu DJ Vena Studio. Budeme rádi, pokud tuto nahrávku budete kopírovat a zdarma sdílet.